Bai, e, impotentzia, impotentzia ondia, ez? E, ba, zerritarrak eta betzenak, ba, bueno, azken urte hau eta enbola, txarrake e, ba, danamazkigu, bai, e, likai enprezioa dela eta bar e, eta, bueno, horrein, e, faltazitzaiguna, ba, bueno, txobateke gure ganado guztia arrieskoan jartzea eta, bueno, horreke impotentzia sortzen du eta, eta, bueno, horrein arte, ez zegoen kasu ofizialik, ez da oraindik ere baina aurre dezaket, ba, azkeneko minutotako dei batzu jaso ditu dala eta eta bueno, laginak hartu dituzte hemen ondarrriko e, baserrirri pare batetan ba ba dirudienez e, txori ba sartu bai zaigu bidasoako baila da. E, oso azkar garatzen den eritasuna denez, esan bezala ba 24 orduetan aldatu baitekela egoera, e, alertan egotea eskatzen du horrek, ez? Eh pentsatzen dut babuzutela lana egun hauetan, eh ba behia kontrolatzeko. Ba, eh normalean ba bueno, E, urteko eh urtako 365 egunak 24 orduetan gabiltzatentzu ze baserritarrak, baina baina e, egun hauetan ba oraindik eh harreta gehiago jarri badugu, eh buru guztiak e, ongia zertu eta, eta bueno, ea, sintomaren bate agertzen edo ez, agertzen edo ez, ba bai ikusi Bai, ez, ez e, dire sintomak? Bueno, sintomak askotarikoak dira, eh, gehihen bate Ba, bueno, animaliaren e, egoteko moduan afektatzen dutenak, e, ba bueno, kasu beiake patale jartzen dira, e, mingain ateratzen dute aparraoan, sukarra, e, belarriak erorita, beste kasu batzutan ba munturreko azala, ba bueno, eta erortzen jo zuten zaie, eta bueno, animalian ba egin egona eta ahuldura hori e, sortzen duten ba sintomagizaten Bai, eh Gipuzko Foru Aldundiak neurrien, ba, gomendioak plazaratu bitu. Eh, ba, pentsatzen dute, ba, Abeltsainei baserritarrei informatu dizu, de, ba, dizuela, ez? Ba, modu zuzenean, eh, tratamendu hau hori berez ez da, baina antibiotiko edo e, antiflamatorioek ere on egiten omen dutela. Kasu honetan hori ordainduko duela Foru Aldundiak dio. Ez dakit, e, zertan za beten informaturik. Bai, e, zirkular desberreina jaso ditugu, animalean e, ma, maneiluan e, nola jokatu behar dugun, e, ba bueno, animaleak e, pizalakuntza batetik bestera pasatzeko, desflotazio batetik bestera pasatzeko ditugun e, baziltasunak ba, edo edo mugake jakinarezit, mm -hmm. Eta horretaz aparte, ba, bueno, bai tratamenduen ba, gastu hori ba, furaldun diak eta usko jarrolaritzen esku geratzen dela, baina, nire bueno, egia egia zen, bueno, bildur gehien sortzen diana, ba, animali horien galera izaten da, eh? tratamenduak ba, animalia salbatzen bali badu, e, gaitzer hemen e, jokoan dagoena, ba, ba, nola baita esan jendeak e, bankoan duen diruaguke, kaso honetan ba, gure onbasunak e, behiak dira, eta ondasun horiek atzea ba, guretzako oso oso Bai kaltetu ikaltetu zuzenetaba garrak e, peti zandu gara eta, eta gara base herritarrak eta kasunetan e, kas, kasunetan ere e, ba, bueno, aseguruak ba, behiak edo animalia hauek irugarren pertsona bat egiten dian e, minak edo egiten zuzen kalteak e, babesten ditu baina, baina, bueno, kasunetan e, animalia, animalien ba, galera edo animalia ba baserritarren eh, poltxikotik eh, ateratzen dira. Ongi da. E, zuen kasuan aragitako beia bitzu zure, aipatu dut Iruneen Bidaso Autzoko Lastabolan, bueno, esnetakoak bitzu dela fresioak ere, ba, buru decente al ere, bueno, ekoizpen erraldoiak, baina e, baserri batek edo bestek badu, ez? E, buru bat edo beste, ez? E, eh gutxi izanagatik ere, ba kezkatuak egongo dira, pentsatzen dut hauetan hau zuzutela. Eh aipagaia zuen arteko elka ezketetan, kezka, handia dago. Bai, kezka handia ja, dago. Oh, e, goizontan ja, nik uste, seigarren edo zaztigarren beia dudala beste inguruko etxaldetatik eta baserritarrean gandik. Ha, bueno, azkenean e, gure kasuan guk e, izentzeko txalak etxeko etaz aparte ba, baserri horietan erozen ditugu. Hmm. Eta, bueno, bosei edo eta dituzten e, baserri edo etxalde horiek ba, zuzen kilan egiten dute gurekin eta beraien galerak ere. E, gureak dira, eta hori haragitako kasuan, eta bueno, esneta, esneko ba, produzioan da diltzanak ba, orain dik ere zailtasun gehiago, behioi egazotuz gero, ba, bueno, antibiotikoak jarri, jarri beharko lituzkete, e, behioien esneak eh, dagoneko eztu balio, eta bueno, hmm. gauza batek bestea dakar eta azkenean e, galeran diak. Eh, zeste bater eitzura nik, ez? ez, ez. Leengo ahotsak oh, ba bustu erdi bukaera horretan e, niko gaintza talantz unitutan, e, Espainiako hegoaldean eta bueno, urrun dagoenean in horrezak ezkatzen, baina evoluzioa oso, oso azkarra izan da eta irailerako atejoka genuen eta orain iraila bukaeran ba gainean daukagu.